Джеродайн дивилася в оглядовий екран, очі її зволожніли. «Я не можу стриматися. Не віриться, що ми залишаємо землю». «Чому? Через Піта?» – напосідав Джерод. «На землі ми нічого не мали, а на x 23 матимемо все. Ти не будеш самотньою, бо ж ми не перші. На планеті вже понад мільйон жителів. Боже, а нашим праправнукам...» «Доведеться шукати нових світів, бо x 23 вже буде перенаселена!» Він на хвилину замовк і провадив далі. «Яке щастя, що комп'ютер знаходить нові траєкторії міжзоряних шляхів у цих перенаселених світах!» «Я знаю, знаю», – зітхнула Джеродайн. Джеродід перша вигукнула «Наш мікровак – найкращий мікровак у світі!» «Я теж так думаю». Джерод розкуйовдив дончине волосся. Прекрасне це почуття – володіти мікроваком. Джерод був щасливий, що належав до свого покоління, а не до якогось іншого. За батькової молодості теж були комп'ютери. велетенські машини, що займали сотні квадратних миль. По одному на кожну планету. Називалися вони планетними аками. Протягом тисячі років їхні розміри постійно зростали а потім вони всі відразу самовдосконалилися. Замість звичайних транзисторів з'явилися молекулярні лампи. Це дало змогу навіть найбільший планетний ак піднімати в космос, і він займав тільки половину корабля. Джерода тішила думка, що його власний мікровак багато досконаліший, ніж стародавній мультивак, який уперше приборкав Сонце. І не менш потужний, ніж земний планетний ак найбільший який перший вирішив проблему наддалеких подорожей, зробивши можливим перельоти до зірок. «Так багато зірок, так багато планет!» – задумливо зітхнула Джеродайн. «Мені здається, що люди завжди будуть переселятися на нові планети, так само, як і ми». «Не завжди», – сумно посміхнувся Джерод. «Настане день, і все це скінчиться. Через мільярди років. Багато мільярдів». Ти ж бо знаєш, навіть зірки вмирають. Ентропія неминуча. «Що таке ентропія, тату?» – пискнула Джеродіт друга. Ентропія, хороша моя, слово, що означає поступове згасання Всесвіту. Все колись умирає, ну, як твій маленький робот-ходун-балакун, пригадуєш? А хіба не можна підключитися до іншого джерела енергії, як ми зробили з роботом? Власне, джерелом енергії є зірки, моя дитинко. Колись вони зникнуть, і енергії не стане. Джеродід Перша одразу почала рюмсати. Не дозволяй їй, татусю, загинути, не дозволяй. Тільки поглянь, що ти наробив, і з серцем прошепотіла Джеродайн. Я не думав, що це їх налякає, тихо відповів Джерод. Запитай у мікровака, заходилася Джеродід Перша. Запитаю у нього, як увімкнути зірки знову. Ну ж бо запитуй, сказала Джеродайн. Це заспокоїть їх. Джерод дід друга теж почала плакати. Джерод знизав плечима. Зараз, зараз, любі, запитаю. Не хвилюйтесь, мікровак усе нам розкаже. І, зробивши запит, додав: Надрукуй відповідь. Джерод зібгав стрічку і весело сказав: Ну от, мікровак нам говорить, що у свій час про все потурбується, так що не бійтеся. А тепер, діти, швиденько спати. Незабаром ми будемо в нашому новому домі, сказала Джеродайн. Перед тим, як кинути стрічку, Джерод ще раз перечитав написане. Брак даних для чіткої відповіді. Він знову стенув плечима і глянув на екран. x 23 була прямо по курсу.